története Tudja, elhatároztam, hogy azért is élvezni fogom ezt az utazást, vallotta meg en bizalmasan. Úgy vettem észre, hogy az ember szinte bármiben örömét tudja lelni, ha nagyon erősen elhatározza, hogy már pedig így lesz. Ehhez persze nagyon, de nagyon erős elhatározás kell. Amíg a kocsiban ülök, nem is gondolok majd arra, hogy vissza kell mennem a árvaházba, Csak az utazásra gondolok majd. Ó, nézze, csak egy korai vadrózsa már ki is nyílt. Hát nem gyönyörű? Nem úgy gondolja ön is, hogy örömteli dolog lehet rózsának lenni? Milyen jó is lenne, ha a rózsa beszélni tudna. Csodálatos dolgokat tudna mesélni, ebben bizonyos vagyok. És nem a rózsaszín a legelbűvölőbb szín a világon? Úgy szerettem, még ha nem is áll jól nekem. A vörös hajúak nem hordhatnak rózsaszín át, még képzeletben sem. Hallott már olyan emberről, akinek fiatal korában vörös volt a haja, de később, amikor felnőtt más miellett. Nem én, soha az életben, mondta Marilla könyörtelenül, és nem tartom valószínűleg a te esetedben sem. Ó, egy reményel megint kevesebb, sóhajtotta lemondóan enn. Az életem hambukba holt remények temetője. Ezt a mondatot egy regényben olvastam, és valahányszor csalódom valamiben, ezt ismételgetem magamban, hogy megvigasztalódjak. Ami engem illet nem látom, mi ebben a vigasztaló, – mondta Marilla. – Ó, hát az, hogy olyan szépen és romantikusan hangzik. Tudjam, mintha csak egy regényhős nője lennék. Úgy szeretem a romantikus dolgokat, és a hanfukba holt remények temetőjénél romantikusabbat elképzelni sem lehet, nem? – Igazán erülök, hogy nekem is van egy hanvába holt reményem. Ma is átmegyünk a fénylő vizek taván? Ha ezen tavát érted, akkor nem. A partmenti úton megyünk. Ó, ez is szépen hangzik, suttogta en ábrándosan. Olyan szép is, ami ennek hangzik? Amikor kimondta, hogy a partmenti út egy szemvillantás alatt egy kép jelent meg a gondolataimban. A White Sands név is kedves, de az avollit még ennél is jobban szeretem. Az Avonli bájos név, olyan, mint a zene. Mennyi az útvájszentszik? Öt mérföld, és mivel úgyis azon vagy, hogy minél többet beszélj, legalább legyen valami értelme. Mondd el, mit tudsz magadról. Ó, arról nem érdemes beszélni, hogy én mit tudok magamról, de ha megengedni, hogy elmeséljem mit képzelek magamról, az ezerszer érdekesebb lenne, mondta En lelkesen. Ábránt képekről hallani sem akarok, tartsd magad a pusztat ényekhez. Hol születtél, és hány éves vagy? Ennek kis súhajjal adta meg magát a puszta tényeknek. Márciusban voltam tizenegy, és a Nova Bowlingbrookban születtem. születtem. Apámat Walter Shirleynek hívták, és a Bowlingbrooki középiskolában tanított. Anyámat Berta Shirleynek hívták. Hát nem szép nép, a Walter és a Berta. Úgy örülök, hogy a szüleimnek ilyen kellemes hangzású nevük volt, Szégyen lenne, ha az apámat mondjuk Jedediáknak hívták volna, nem? Marilla úgy érezte, hogy a végszóra egy hasznos és ideillő erkölcsi tanúsággal kell csiszolnia a kislány elméjét. Azt gondolom, mindegy, hogy valakit hogy hívnak, ha egyéb iránt rendes ember. Hát nem is tudom, mondta En, nem túl sok meggyőződéssel. Egyszer azt olvastam, hogy egy rózsát nem rózsának hívnának, hanem máshogy, akkor is ugyanolyan édesen illatozna, de én ezt sose tudtam elhitetni magammal. Nem hiszem, hogy egy rózsa éppen olyan szép lenne, ha bogánsnak vagy büdös káposztának hívnák. Talán attól még jó ember lehetett volna, ha csedediáknak hívják, de felől semmi kétségem, hogy nehéz keresztet jelentett volna egy ilyen név. Nos, anyám is középiskolában tanított, de amikor feleségül ment apámhoz, természetesen abba a tanítást. Egy férj éppen elég felelősséggel jár. Mrs. Thomas szerint még gyermek volt mind a kettő, és szegény, mint a templomegere. Egy picurka sárkaházba költöztek Bolinbrookba. Bár a házat soha sem láttam már, vagy ezerszer elképzeltem. A szalonablakát egész biztos benőtte a lonc, és orgona virágzott az előkertben. A kapu mellett meg májusi gyönyvirág. Ó, igen, és majdnem elfelejtettem a muszlim függönyöket. A muszlim függöny olyan elegánsá varázsol egy házat. Ebben a házban láttam meg a napvilágot. Mrs. Thomas azt mondta, hogy nálam kevésbé szemre való csecsemőt még nem látott. Olyan aprósó vány és csupasz szem semmiség voltam, de a mama szerint én voltam a leggyönyörűbb baba a világon. Ugye, ön is úgy gondolja, hogy egy édesanyja mégiscsak jobban tudja megítélni az ilyesmit, mint egy szegény takarító asszony hogy is, nagyon örülök, hogy neki tetszettem, mert igazán elszomorítana, ha azt kellene hinnem, hogy csalódást okoztam neki, mert tudja, azután már nem sokáig élt. Három hónapos voltam, amikor elvitte a láz. Bárcsak legalább addig élt volna, hogy emlékezhetnék, hogy mamának szólítottam. Gyönyörűséges lehet azt mondani, hogy mama, nem? Papa négy nappal érte csak túl. Így aztán én árva maradtam, és a népek azt sem tudták, mit évők legyenek, már Mrs. Thomas szerint. Szóval, hogy mi legyen velem? Tudja, már akkor sem kellettem senkinek sem. Úgy látszik ez a végzetem. Apa és anya messzi vidékről származtak, és köztudott volt, hogy egyiküknek sincs élő rokona. Végül Mrs. Thomas felajánlotta, hogy befogad, bár ő is szegény volt, a férje meg részeges. Mesterségesen táplált engem. Meg tudnám mondani, hogy miért lesz valakiből jobb ember, ha mesterségesen táplálják? Mert valahányszor szófogadatlan voltam, Mrs. Thomas mindig azt kérdezte, hogy hogyan lehetek olyan rossz kislány, hiszen mesterségesen táplált, olyan szemrehányás féleképpen. Mr. és Mrs. Thomas Bowlingbrookból marysville be költöztek, és amíg a nyolcat be nem töltöttem, én is velük éltem. Segítettem gondját viselni a Thomas gyerekeknek. Négyen voltak, és mind fiatalabbak nálam, és mondhatom, épp elég törődést igényeltek. Aztán Mr. Thomas meghalt, mert a vonat alá zuhant. Az édesanyja pedig felajánlotta, hogy befogadja Mrs. Thomas-t a gyerekeivel, de rám nem volt szüksége. Mrs. Thomas sem tudta, hogy mit évül legyen velem, de aztán Mrs. Hammond, aki fenn a folyónál lakott, eljött, és azt mondta, hogy ő befogad, amikor látta, hogy milyen jól értek a gyerekekhez. Így aztán elmentem vele, és egy kis tisztáson laktunk a folyóparti erdőben. Borzasztóan elhagyatott hely volt. Ha nincs a képzeletem, biztos, hogy nem bírom ki ott. Mr. Hammondnak egy kis fűrészmalma volt, Mrs. Hammondnak meg nyolc gyereke. Háromszor születtek ikrei. Én mértékkel szerettem az ikreket, de egymás után háromszor ikreket szülni az már több a soknál. Ezt határozottan meg is mondtam Mrs. Hammondnak, amikor az utolsó ikert pár megszületett. Olyan rettenetesen kifáradtam attól, hogy ide-oda cipeltem őket. Több mint két évig laktam Mrs. Hammondnál, de aztán Mr. Hammond meghalt, és Mrs. Hammond felszámolta a háztartását. A gyerekeit elosztotta a rokonok között, és az államokba költözött. A Árva árvaházba kellett mennem, mert senkinek sem kellettem, még az árvaháznak sem, mert már nélkülem is túl zsúfoltak voltak. De kénytelenek voltak befogadni, és négy hónapot töltöttem ott, míg Mrs. Spencer értem nem jött ez ezúttal a megkönnyebbülés sóhajával fejezte be a történetet. Szemmel láthatólag nem szívesen mesélt egy olyan világban szerzett tapasztalatairól, amelynek nem volt szüksége rá. Marilla apartmenti útra fordította a kancát. – Jártál valahol is iskolába? – kérdezte. – Nem sokat, csak az utolsó évben egy kicsit, amíg Mrs. Thomasnál voltam. Amikor a folyónál laktam, olyan messze volt az iskola, hogy télen nem tudtam gyalog bejárni. Nyáron meg a vakáció volt, így csak tavasszel és ősszel járhattam. De amíg az zárvaházban voltam, addig természetesen jártam iskolába. Egészen jól olvasok, és rengeteg verset tudok kívülről. A Hohenlindeni csatát, és Edinburgh Fronden után, és Bingen, a Rajnánt, meg a többi részt is. A tóhölgyéből és James Thomas-tól az éjszakok legtöbbjét. Ön nem szereti azokat a verseket, amiktől olyan kellemes borzongás fut végül az ember hátán. Az ötödikes olvasókönyvben van egy. A lengyel hon hát Hátas csupa borzongás. Én persze még nem voltam ötödikes, csak negyedikes, de a nagyobb lányok szívesen kölcsönadták a magukét. Az a két asszony, Mrs. Thomas és Mrs. Hammond, jók voltak hozzád? kérdezte Marilla, és a szemes arkából figyelte a kislány arcát. Ó! Akadt el N hangja, és kifejező kisarcát hirtelen elöntötte a pír. Homlokát zavar felhőzte. Hmm, jók akartak lenni. Azt tudom, olyan jók és kedvesek, amennyire csak tőlük telt. És ha valaki jó szándékú, akkor az ember nem is bánja. Nagy, nem mindig, hanem egészen sikerül. Tudja, sok minden aggasztotta őket. Gyötrelmes dolog, ha valaki neki szákos a férje, vagy háromszor egymás után ikrei születnek. Nem gondolja? de abban biztos vagyok, hogy jól akartak bárni velem. Marillának nem maradt több kérdése. En is átadta magát a partmenti út látványának. Marilla meg mélyen gondolataiba merülve hajtotta a lovat. A szívében hirtelen szánalom támadta kislány irány. Milyen szeretetre éhes és szeretetet soha nem kapó élete lehetett, csupán robotolás, szegénység és elhanyagolás jutott osztály Marilla tisztán látott és jól olvasott a sorok között el tudta választani az igazságot a mesétől. Nem is csoda, hogy a kislány annyira őrült egy igazi otthon ígéretének. Milyen kár, hogy vissza kell küldeni. Mi lenne, ha ő, Marilla engedne mettyú érthetetlen szeszélyének, és belemenne, hogy náluk maradjon. Mettyú nagyon vágyik rá, és a gyerek is kedves, tanítható jószágnak látszik. Túl a mondani valója, gondolta Marilla, de ebből ki lehet gyógyítani és nincs semmi durva vagy alantas kifejezés abban, amit mond. Igazán úrinőhöz illően viselkedik. Valószínűleg a családja is rendes emberekből állhatott. Apartmenti út vad volt, sűrű, fás és elhagyatott. Jobbkész felől az öbölbeli széllel folytatott hosszú tusakodás folytán lankadt kedélyű boróka fenyők alkottak sűrű bozótot, balra meredek vörös homokkő emelkedtek. Az ösvényhez néha olyan közel, hogy egy-egy a sárga kancánál kiegyensúlyozatlanabb ló biztosan próbára tette volna a kocsiban ülők idegeit. A sziklák lábánál hullámok koptatta, szírtek meredeztek, köztük tengeri kavicsokkal, mint csillogó égkövekkel beszórt apró homokos öblök, és azon túl a vibrálóan kék tenger terült el. Az égen száldosós irályok szánytollai ezüstösen villantak a napsütésben. Hát nem csodálatos a tenger? kérdezte a hosszúra nyúló tágra nyílt szemű csodálatból magához térően. Egyszer, még amikor Merisville-ben laktam, Mr. Thomas bérelt egy kis szekeret, és mindannyiunkat kivitt a tízmérföldnyire lévő tengerpartra. Az egész napot ott töltöttünk, és minden pillanatot élveztem, még akkor is, ha egész idő alatt a gyerekekre kellett vigyázzak. Évek óta minden boldog álomban újraéltem azt a kirándulást, de ez a part szebb, mint a merizville milyen szépek a sirályok, ugye? Ön is szeretne sirály lenni? Azt hiszem, hogy én igen, vagyis csak akkor, ha is kislány nem lennék. Nem gondolja, hogy jó lenne napfelkeltekor ébredni, és elve a víz fölé repülni, és egész nap abban a csodálatos kékségben röpködni, éjjel meg visszaszállni a fészekbe. Ó, én nagyon el tudnám képzelni így az életemet. Mi az a nagyház épp előttünk, kérem? A Vájtszön száll Mr. Kirk vezeti, de a szezon még nem kezdődött meg. Nyarant a száz érkeznek ide az amerikaiak. Épp megfelelőnek tartják ezt a partot. Ó, már attól féltem, hogy Mr. Spencer háza, mondta engyászosak. Nem akarok odaérni. Úgy érzem, hogy ez valahogy mindennek a végét jelentené.